الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد نكون نسيكو تاريخ 18 ربيع الثاني مؤخره في 1446 kiwa katika mji wa Nairobi. Katika hii ziara fupi. Ni kama kupita njia na kuwajulia ndugu zetu. Mwanzo kabisa. Tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kufika katika sehemu hii kwa salama. Na kukutana na ndugu zetu waliyotukaribisha tukaribisha kwa uzuri jazakumullahu khairan. Kadhalika tunashukuru wasimamizi wa mskiti kutupa fursa ya kuweza kuzungumza na ndugu zetu jazakumullahu khairan. Na kalima alitoa al-Akh al-Fadil الشيخ ابو حليمه عرفات بن محمود جزاهم الله خيرا ابايلك فغمانا نا اداب ذا المسجد وقيل ketika jamu amara ukika chini muslimu ukazingatia kama alivsema Allah an taqumu lillahi mafna wa furada thumma tatafakkaru usimame kwa ajili ya Allah mmoja mmoja au wawili wawili kukaa chini ukawaza na kufikiria utajua kuwa neema ya Uislamu ni neema kubwa sana hakuna mfano hakuna jambo lolote analolifanya Muislamu dispokovu islam umempa mwongozo katika jambo lake kama nili Salman al-Farsi radiyallahu anhu arda siku moja aliambiwa na mmoja katika kufaru alimukum nabiyukum kull shay' hatta al-khiraa kuwa mtume wenu amewafundisha kila kitu mpaka kukidhi haja lakini akalitumia ile neno lenyewe ambalo siwezi kulitumia kwa lugha ya Kiswahili lakini amesema maneno haya kwa kejeli na kama kufanya madharao Salmanu al-Farsi radiyallahu anhu ardhah akamjibu kwa kujifakhirisha na dini yake na ku taazzaz na uislamu akamwambia ajal alamanan nabiy sallallahu alayhi wasallam kila شيء hata alkhiraa ametufundisha mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kila ki kitu mpaka adabu za kwenda kukidhi haja kisha akataja adabu alizofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam katika kukidhi haja Hivi kuna nema zaidi ya dini ambayo imechukulia uzito jambo la adabu mpaka haukuacha kile kitendo anachokifanya mwanadamu akiwa choni pia amemfundisha adabu ni ukamilifu ulioji wa hii dini na hapa ndiyo utasadikisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati na radithu lakum dina leo leo nimeukamilishieni nyinyi dini yenu na kuatimizia neema yangu juu yenu na kuwaridhia uislamu kuwa dini yenu kwa uislamu umekamilika yani lao kama sheikh angeendelea hapa kutaja adabu sina sufungamana na miskiti ni nyingi sana viko vitabu vimeandikwa na vione ninazozungumzia tu adabu za msikiti unaochuone andika mujallad Kamil volume nzima yazungumzia adabu ya msikiti ukitazama utakuta kuwa kuna adabu nyingi sana ambazo muislamu atakikana zifamu na ila kutosheleze ikiwa hili jambo moja peke yake moja tu uislamu umelishughulikia kwa namna hii kefu ya uislamu wote na namna ulivokamilika na hapa pia yatuvuta sisi na kutuleta kutuambia kuwa ikiwa huu uislamu wetu umekamilika kiasi hiki hatuna haja tena sisi ya yoyote Asiyekuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuongezea chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Ambacho hakutufundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ikiwa mtume wetu ametufundisha adabu za kuingia msikitini unapokula mtume sallallahu alaihi wasallam amekufundisha adabu za kula unapotaka kuingia nyumbani kwako amekufundisha adabu za kuingia nyumbani Unapotaka potoka na wazazi wako, umefundishwa adabu za kuamiliiana na wazazi wako. Bali kama nilivyaanza kutaja, mpaka katika kuingia chooni pia umefundishwa adabu. Sasa ikiwa Uislamu haukuacha chochote katika hizi adabu za mambo ambayo utaishi nayo katika maisha yetu ya kila siku. Hivi kuna chochote kitakuwa kimesahaulika, tuje sisi leo tukiweke katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio natanguliza ni mwanzo kusema kuwa kaa chini ufikirie makini utakuta kuwa dini yetu ina ukamilifu ambao hautaupata katika jambo lolote jingine Kwa mfano katika kuonyesha salaf walivyokuwa wakitukuza adabu za misikiti ambao ndiyo mada lazungumzo hapa na namna walivyokuwa kheshimu nafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja wakati wa khilafa ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu miri aliwasikia vijana wawili wakinyanyua sauti katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam hauna matandiko michangarawe akachukua vijee kwa pigi olivijana kwa vile vijii. Wa vile vijana wakashtuka akamwambia Njoni. Wakaji. Akamwambia min aina antuma. Ninyi vijana hili si wajui ni kutoka wapi? Wakamtajia nchi walitoka, Iraq ama sehemu ya mbali. Qala law kuntuma min ahli almadinati la awjahtukuma wallahi ningeliwachapa mpaka nikahakikisha nimewaumiza kukuachapa na Umar umara machezo lakini nyinyi mna bahati si watu wa Madina mtakuwa hamujui adabu hizi tarfaani aswatakuma fi masjid rasulillah munyanyua sauti zenu nyinyi katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam tuchukulie mfano huu Alafu tuje leo sisi. Hii misikiti tuishi nayo vipi? Nimefikia wakati watu waona msikiti ni jambo la kawaida tu. Mtu anaweza kufanya anachotaka. Na adabu nyingi zilizozungumzwa ukiangalia utakuta nyingi sisi watu adabu kama zile. ikawa ni sehemu ambayo sasa ikiwa hao watu wawili tu wazungumza wa, wa sauti. Omar na lau kama mngelikuwa ni katika watu wa Madina kwa sababu mmefahamu adabu hizi lakini vile nyinyi mwatokea mbali basi hamjui hizi adabu na nasamee kwa hilo lakini lau kama mngelikuwa katika watu wa Madina ningeliwachapa waonaje kama Umar angewaona watu wakifanya adhkar zile za sauti za kukohoa ndani ya msikiti angewafanya nini ya watu chukulia mfano ameingia Umar akuta watu wako ho ho ho ndani ya msikiti wale walichotupia vijewe vidogo haangepigwa mali wale walizotupia vijewe hivi ili wagutuke wajue nani huita hawa na fikira wangepigwa mali angepigwa wa moja jiwe hivi kisha kiangalia nyuma we wafanya nini hapa msikitini muone mapiga kelele msikitini hii msikiti haikujengwa kwa ajili ya kelele ikiwa ni adhkar mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha na masahaba wake walikuwa wakifanya adhkar ndani ya misikiti lakini si kwa mtindo huo sisi tukisoma Sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam tukakuta kuwa masahaba walikuwa wikaa chini yake kaana ala ruusihi at kana kwamba juu ya vichwa vyao kuna ndege wametulia Wech kulia kwa mfano kuna ndege katika kichwa chako hutaki aruke utafanya vipi? Yabidi ukae kama mti. Kama vile ndege yanavyotua juu ya mti, yabidi wewe ukae kama mti. Wachelea kuwa na kuogopa kuwa asije yule ndege akaruka. Hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ule utulivu na adabu walizokuwa nazo. Sasa sisi tukaja tukazua mambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala msikiti adabu ikakosewa adabu sasa sikwambii kupiga ngoma ndani ya msikiti nyinyi mnaweza kuamini kuna baadhi ya misikiti huingizwa piano piano mwajue ile piano ile inauchezewa yawekwa piano pale na gita upande wa pili na ngoma kisha yaimbwa kwa madai ya kusherehekia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam huku ile mwenye kupiga piano kapiga piano na kibla ikiapo ndani ya msikiti leo tumefikia hali hii hivi kweli msikiti imekusiwa, imekusiwa adabu mpaka kufikia hali kama hii bahani mambo ambayo yafanywa na kwa uleo ukosefu wa adabu wa wengi katika, katika sisi juu ya misikiti, mpaka likaonekana hili suala kweli laweza kujadiliwa kuwa lafaa au halifai na mtu akasema lakini shekhe fulani si yuko pale ankaa na iwaona ile, ile jambo linalofanyika mbona hukataza lau kama ingelikuwa ni munkar angeliukataza sisi tumefikia hali hiyo ndani ya msikiti kule hadhara kule tarim nyumbani kule. Siku hizi kuna jambo walifanya wale kule khurafiyun ndani ya msikiti kwa madaya ya kusherehekia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ufanya boma kisha ngoma zikapigwa watu wawili wakaingia katikati wakacheza. Wacheza wakimaliza wakaa waingia wawili tena wacheza ndani ya msikiti sasa wewe uliza mbona wamfanya hivyo ah mahabashi wenyewe walicheza utasikia wasema tukicheza si ajabu walicheza mahabashi lakini wewe nenda al nenda kawaangalie katika hadithi ya Mtume sallallahu ala wasallam walicheza mchezo gani walichezesha viuno mbele za watu ama walichezesha mabega ya watu ama walikuwa wakicheza mchezo ambayo itawasaidia katika jihad fisabilillah sasa sijui labda utuambie ule mchezo tunaocheza wa mabega na kutikisa viuno utatusaidia katika jihad fisabilillah sijui jihad ipi lakini ikiwa watafsiri hivo al-hasil mina wapeni mifano hai ili mfahamu kuwa kuna umuhimu sana wa waislamu kukumbushwa adabu za hii misikiti mtu anaweza kuona ni jambo la kawaida lakini wallahi wengi kati yetu sisi hatujui adabu ambazo atakikana ajipambe nazo muislamu akiingia msikitini tukakosea sana na mtu anaweza kuona ni jambo dogo lakini wallahi waweza kufanya jambo watahasabunahu hayinan na huwa unda Allah tizama hapa tumetajiwa jambo kufanya biashara ndani ya msikiti leo limekuwa jambo la kawaida mimi najua watu kwa kutojua nini baada ya kueleza nikaeleza ni haramu na vufanya akwambia bwana mimi kishafika wakati wa dhuhuri ofisini naona nimechoka sana kukaa ofisini kwa hivyo naenda kukaa miskitini kama ni asri kama ni baada dhuhuri asema mambo yangu yote ya ofisini naenda kuyafanyia wapi msikitini yani ile simu yake ile biashara zote zilizobakia azifanye msikitini asema pale napata utulivu kuliko nkiwa ofisini ngoingia ya huyu yatoka yu yule ye hajui kile kitendo na kufanya pale ni munkar ambao mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha sisi tumuapize kuwa allah subhana wa taala asibariki biashara yake lakini kwa kuwa haya mambo hajakumbushwa mtu nayo hajui kuwa ni makosa wengi katika watu wa wajui na wengi uzungumza mabiashara yao katika miskiti bali wengine waona ndiyo baraka si ajabu akazungumza kule nje akisema alhamdulillah basi situmkubaliana ndani ya msikiti bwana kuwataniuliza ataniuzia atani lile Silita lori silitakuwa na baraka ile lori Masikini aona kwa kuwa ile biashara yake ameizungumza ndani ya msikiti itabarikio. Kumbe ni kinyume na hivyo kabisa. Kuna jambo ameligusia shekhe hapa napenda nilitirie mkazo. Jambo la kueneza ilmu kupitia misikiti. Mwanzo nataka tuzungumzie sisi waalimu ambao hukaa tukao tuwafundisha watu tunajukumu kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya elimu mazea amilabih tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah ilmu yetu tumemfanyia nini mwislamu anakiu sana ya ilmu. msikiti wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam mfano wake labda nikikupa Ndiyo ofisi kuu ya kuandaa kila jambo muhimu la Waislamu Bimaana bendera zote za jihad fi sabili la zilizotoka na kuamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda zilipangwa ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mambo yote makubwa yanayotokea katika Uislamu Yelikuwa kizungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na akishauriana na masahaba wake yanayohusu dini si mabiashara na mambo ya kidunia ilikuwa ndani ya msikiti Sidhani kama mtu leo anaweza kuja kaniambia hapa kuna wanaoviwoni walikuwa wakubwa zaidi kuliko masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada yao haiwezekani Kwani walisomea wapi Masahaba walisomea ndani ya hii miskiti علي واسومه شامطومه صلى الله عليه وسلم <تكلم> ndani يا مسكيتي كذلك السلف من التابعين واتباع التابعين ناحيه الجنب لكان جيلا بعد جيل وات اصل علم والكو كيخقوا ndani مسكيتي نا علم yao الكونا بركه كبوه سنه aweza kwenda mtu akatafuta ilmu ndani ya msikiti lakini kwa kuwa mjtamaa wetu umeoshwa sana yule mtu akatafuta ilmu na akawa alikuwa mtu wa sunna wakati tukiwa tusoma kule Yemen alikuwa hai rahmatullah alihafariki alikuwa na halqa msikitini na katika wanaovioni ambao walikuwa wakivijua zaidi vitabu vya Imam Shawkani rahimahullah ta'ala ni huyo takriban vitabu vyote anajaza mpaka kwa Imam Shawkani rahimahullah walikuwa kuhudhuria pale wanafunzi mbalimbali kuhudhuria pia wanafunzi wanaosoma jamiiat siseme ili neno kuwadharau watu lakini nasema yele nililomsikia akisema yeye akisema alikuwa wale wanafunzi wa jamiiat wakati mwingine mfanye munakasha katika fiqh akisomesha sasa wengine humfanyia ushindani ni ushindane وانتم تدرسون في الجامعه وليس الذكر كالانثى وليس الذكر كالانثى نيني معناها نيني ليس الذكر كالانثى الجامع أين وليس الذكر كالانثى ايذي يكون مراه ومساواه مذكر ما هي ni kweli wengine والله لو كانوا ناو يووني وتوسمسشوا بعض سيخرج من هذه المساجد رجال وتتوكا ونامه كما اللي بتوكا كانت والسلف اللي اتكوا يابي الامام البخاري رحمه الله تعالى الامام مسلم رحمه الله عليه الامام ابو داوود الترمذي النسائي ابن ماجه Taja yoyote katika imama kibara alimamu Ahmad Imam Shafi'i al-Imam Malik alimam Abu Hanifa taja yote katika imama utapata kuwa hawa ilmu ya yote walichukua ndani ya misikiti lakini sisi je ni kweli twaitumia misikiti yetu katika jambo la kueneza ilmu vile inastahili pengine naweza kuelekeza dawama yangu mwanzo kwetu sisi walimu Je tukoje katika suala hili? misikiti yetu tumeifanya ndiyo madrasa ya kwanza ya kuwasomesha waislamu? Aya, nageuka sasa. Naje kwenu nyinyi wasikilizaji. Waislamu tuko tayari kukaa chini kusoma? Ni wangapi katika maimamu wa misikiti wafungua darasa za kielimu? lakini asihudhurie pengine hata mtu mmoja katika wale maratib waliokuwa miskitini mpaka yule imamu avunjika moyo awacha kusomesha sababu nini sisi waislamu hatuna muda na dini yetu wengi wetu huo ndio ukweli wa ila ikiwa ni shughuli zako za kidunia umezitafuta katika mchana wako wote mpaka imefika wakati wa salatul maghrib umekuja miskitini usalalah maghrib Imamuseo mimi nitaweka darsa baina almaghrib wal'isha hata kama siku tatu kwa wiki mfano weza kumwona mtu aenda mbio na dunia yake akimaliza ataka habari ya saa moja isimpite enda kuangalia habari mimi nitaulizeni hivi Mmeshki kheri gani katika habari za Afrika Muulize basi yule mama amenajisiwa kauwa basi yule kiongozi amekula pesa akazimaliza. Basi ile barabara ililipiwa pesa zikaliwa zote, imepakwa rangi nyeusi tu. Basi hakuna la maana utadiskia isipokuwa kujitia dhiki katika moyo wako. Wallahi alazim. Kwa sababu mkileta habari nzuri hamtosikiliza. Wengi hawapendi kusikia maendeleo. Watu utasikia huyu amepigwa ngumi mpaka amezirai. Yeye atakasikia hivyo. Lakini lau kama ungekuwa kwenye mahabari kwa zungumzo baridi nzuri nzuri hakuna mtu atakisikiliza. Atoka msikitini mtu magharibi Imamu ameweka darasa asomisha tauhid ambayo kwa ajili yake yeye ya ameumbwa. Na haijui hiyo tauhid. Lakini hawezi kukaa muda wake akaoitoa kwa ajili ya Allah kuijua dini yake na kumtambua Mola wake. Huo mda hana. Sasa hii hasara nyingine kuwatuweza kupata maimamu wetu alhamdulillah minna kuweza kumpata imam hafidh le Qur'an amejitolea kwa moyo wake hata kama we ni mtu mzima huna wakati au hukupata wakati wa kusoma ukiwa kijana akasema mimi kila siku baada salati al-fajr nafungua halqa ya kusomesha Qur'an tutaanza na qaida mwanzo kabisa alif ba koma na mtu atizama hivi mimi na ndevu zangu hizi nionekane sijui siku zote waniheshimu wale jamaa utaheshimiwa zaidi siku ile imamu hayuko wala hakuna wakuswalisha, kuswalisha ukaonekana umvaa kanzu nzuri una ndevu kambi ah shekhe bwana tuswalisha alafu uswali al-fajiri sasa ndio pala ah, nenda wewe abwa wewe ndio tutakuona wafaa hapa siku zote tukuonaona mashaallah kuna sisi hapa Milala, ni hamjiona vitu kwa msikitini. Njoo mmelala Kule Mombasa kuna msikiti. Ilitokea imamu hayuko siku hiyo. Jamaa wakangaliana akakutoa jamaa moja wa tablighi. shafi ya kilemba onekana huyu sasa huyu lo alama. Kumbe maskini hana dijua na hutoka kila siku. Hana moja alilolisoma katika Qur'an. Aatusalishe akaingia vile vitu kwa alivyofanya kwenye ile swala akimaliza kuswalisha mzee mmoja simama swala gani kelele wajioni amjui yato kwetu kule swahili hii swala hii mimi naona turegelee tena Fatiha ikusoma sawa sawa sura inofuata ikusoma sawa sawa sio uswali shapi aenda mbio katika swala yake Alhamdulillah walotuumsikitini akisema alhamdulillah mzee kwa video umeona iswali na makosa basi tuswadishe wewe si yendo lalamika jamaa akajua sisi wengine tuliyoko hapa mbumbumbu hatuna tujualo sisi tuone ile swali iko sawa kumbe haiko sawa ile swala aliyetambua haiko sawa nani ni mzee wetu kwa kuomba bana mzee tuswadishe ule mzee alikuwa na kikoi wakili wajue ndio yacheke bwana Allah akhili wa rahmuh Mzee amvaa kikoi. Akaingia kuswali. Akiingia kuswali akaanza kutetemeka. Mara ya kwanza yake kuingia kwenye qibla sasa ilitemeka hivi watu waogopa kikoi kiteremke. Jamaa ikabidi azuie kikoi chini azuie kikoi kisteremke huko tetemeka na mkono washika ukuta hapo. Sasa ivatetemeka hivi ikabidi suratul Fatiha aisome kwa pumzi moja. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sasa iwatoka sasa, chamaaliza kuswaliisha. Ah, mamaambia sema nawaonya vijana. Utuonya nini? Nafikiri nashikiwa bunduki bwana. Niko pale mbele. Sasa kwa nini uaibike namna hii? Soma dini yako. Na pale mahali pana mwalimu, Yaani hata kama kwa mfano imamu wako hasomeshi mfano. Kwani basi ji hamwezi kwenda kuomba kwa imamu kwa hisani zake twakuomba na sisi tufungulie darasa Hatujui kusoma Qur'an. Hatujui swala yetu vizuri twakuomba. Aliomba hilo Musa alayhi salatu wasallam huwa nabiyyun min ulil azm min ar-rusul. Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani Mima ullimta rushda? Musa Kalimu Allah alaihi salatu wassalam katika ululazmi azmi minar rusul na hivyo hivyo atawadha aenda kwa alkhadir amuomba kwa kumuuliza swali hal attabi'uka je ni kufuate angalau na mimi unifunze katika yale allah aliyokufundisha kwa hivyo jamani sisi wasikilizaji sisi mamuma tusiwavunje moyo maimamu wetu wanapofungua darasa za kusomesha hii misikiti katika adabu na katika kuheshimu hii miskiti. iwe itachangamshwa katika watu kufundishwa dini yao watu wafundishwe dini wasomeshe sheria ya Allah wallahi lau kama mtu atasoma hadithi moja tu katika hadithi sahihi ya mtume sallallahu moja peke yake Tuseme kwa mfano wa msikiti nikizungumzia ima so imam msikiti msikiti huo pekee sote akaweka kwa mfano kitabu kila baada ya hadithi moja pekee yake na faida tatu pia hiyo wa enda zako mslamu dakika tano ama ikipita huyo kwenda kufanyaje pengine kuna gumzo tu kwani nje amalize nashike njiani ndeleze haya baada al-fajr tusomene qur'an hata kama tuwajua kusoma qur'an basi tusahihishe ukienda msjidin nabawi leo msjidin nabawi fil madina baada ya salati al-fajr utakuta kuna vibao vimeandikwa pale halaqat zimewekwa wasomi wa Qur'an especially kwa ajili ya kusomesha sura nne pekee yake kila siku ya somesha suratul Fatiha suratul Ikhlas Falaqan Nas بس si zaidi hapo kesho ukienda wewe si leo sasa wewe jifanye gwigi kusoma nenda kakaye pale utajua kama ujui kusoma Qur'ani nenda Kakaye pale chini usikizi kisha ujue kuwa kumbe suratul Fatiha siku zote inasomwa na kusolewa bado hakuna aliyekamilika sote dukoo katika hali ya kusoma Wafauka faqa kulli dhi ilmin alim wewe za kujiona kuwa uko sawa kumbe maskini ukisikilizwa na yule anayejua kuliko wewe kaka kuona kumbe hauna unalojua na maskini wewe wajua usoma sawa sawa kuli kweli wakati mmoja tumefanya halqa tusome suratul fatiha basi na wazee msikitini kitambo kuna mmoja amekuja na confidence sana ajua yeye ajua sasa akataka ku sijui lakini siwezi kuhukumu ndio kilichokonda ndani kili ya moyo wake lakini kama wale wazee wenzake la uonyesha si kwa ngoje ni msikie leo akaanza maqalqala mali simali pake alhamdulillah rabbi alalamin arrahman arrahim ma je sasa ona yupamba pale kumbe ndiko anakoharibu sasa ambe la hapa aisomi hivi ah basi mimi siku zote nikiona ni hivyo ndo sawa kwa nini kwa sababu huja kaa chini unaona ukikaa kumbe kuna jambo fulani mi nakosea na tengenezwa kwa hiyo hii misikiti nasisitiza sana eh umekwenda sana katika suala hili la kutilia mkazo jambo la taalimu. kufundishana katika misikiti yetu mimi naweza kusema hivi maimamu wa misikiti tuweke kampeni kwa hatubakishi muislamu asiyejua kuisoma Qur'an hivyo Sikubali msikiti wangu kuwe na mtu hajui kusoma Qur'an. Labda ya mwenye mwenyewe ataki Lakini mimi najitolea kila aliyekuwa msikitini kwangu ni ratib ajue kusoma Qur'an. Bas. Ili jambo hii kampeni atakayepisimwa watu wafanya makampeni ya mambo ambayo hayana maana yote. Uweza kusikia leo kuna kampeni siku nini kufanya kadha. Kufanya kadha watu wafanya mambo ya kidunia. Sisi kampeni yetu ni kuhakikisha Waislamu wajue kusoma Qur'an. Hiyo hiyo kampeni yetu. Namalizia katika mambo ambayo tutatakikana tuitumie misikiti. Misikiti isaidie katika kuhuisha sunna za Mtume صلى الله عليه na kufisha uzushi katika dini ya Allah. Kupitia hutuba za Ijumaa kupitia darasa kuwafundisha waislamu dini aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ile ambayo Allah asema aliyakumakmaltukum dinakum kwa hivyo dini ilokamilika ni ile ambayo imeshuka hii aya akiwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake kwa miskiti itumike katika kuua bid'ah si kuhuisha bid'ah kwa sababu wako wanaojenga miskiti kisha kuna bid'a zimesahauliwa za huko Ndiyo zaanza kufukuliwa tena na mimi nashangaa na binadamu sisi watu wa ajabu sana kuna waislamu wengine watu wa ajabu sana Lau kama utamfundisha sunna wewe atakwambia unaona mpi hiyo inkuja hiyo hatujawahi kuisikia mwanzo sasa tuisikia lakini ikija bid'a mara moja ya kubalika kwa mfano utapata katika msikiti pamoja na kuwa ni msikiti wa watu wa bid'a. Tuoita mahurafi kuliko huto. Aja mtu msikitini, hilo jambo hajaliona maisha yake. Lakini akaletwa imamu mgeni kwa mfano, akasema kuanzia leo tukimaliza swala tul-fajri sote tusimame kisha turuke juu, he kisha tukae. Wote watasimama ruke he kisha tukae. Haulizi hii mtu wa wapi? Haulizi yatabeba lakini wewe njo mwambie katika sunna alizotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa tunapotoa salamu baada ya swala tuseme astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahum wamfundisha adhkar alizofundisha nani mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia ona angkuja na dini mpya huyo ha hiyo yakuruka kama masai mvipi si mpya hii aruka juu hii mtu wa wapi kwa hivyo ukiangalia Misikiti yaweza kuwa ni masdara kubwa ya kuwafundisha watu dini sahihi aliokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuondoa mingi katika mambo ya uzushi na watu wengi wakejeli watu wakifundisha sunna yetaka uwe na subra kuna wakati mmoja mwanzo mwanzo watu walipoanza kufundishwa kuwa ni katika sunna unapoingia makaburini uvue viatu. Pengine leo kuna watu wengine wasikie mara ya kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkataza mmoja katika maswahaba alikuwaamevaa viatu makaburini. Hadith sahih ya sahibasibtaytain wayhak ilqisibtaytika faqad adayta wa waudhi wale maiti. Usikanyage na viatu baina ya makaburi. Akamkataza yule sahaba. Wanawavyone wasema, ikiwa katika yale makaburi kuna miba kuna vigai unaweza kuumia basi wavaa viatu kwa dharura hiyo lakini ikiwa hakuna kile kilichokuwa na hatari bimaana pale mahali pasafi hapana mambo kama hayo basi tembea bila bila viatu makaburini mara ya kwanza tulivyokuwa tukifundisha hii sunna tukija makaburini ukavua viatu ukaweka kando kaingia bila viatu siku moja nimeingia makaburini kwenye mazishi bwana mmoja akaja nyuma yangu simjui wala hanijui ananiambia fungueni vitabu vizuri utatembea uchi chini ah <laughs> mkaondoka pale aliko nkaenda kwingine nimeondoka kabisa nkaenda kwingine natasiku muangalia akatembea akaja mpaka pale nilipokuja kuna peji nyingine amje zifungua, mtatembea bila nguo hapa nyi nikampuuza ya pili kaondoka nienda mbele wallahi mara tatu nafikiri kila saa nifuata pale nilipo aniambea maneno kamili sasa ulikuwa usawa si ufanye idhihaka na istihiza mwanzo ungeuliza mimi sina wazimu Yani minna wazimu nitoe viatu vyangu kule ni ingie nitembee bila viatu. Mbona huko kote na viatu? Kansi mwanzo uulize? Lakini mara nyingi watu wengi waingia katika maradhi kama haya. Ikiwa hii misikiti hatutaitumia kuwafundisha watu dini yao, hii ndio natija. Na ndio maana kuna bwana mmoja aishi mitaa mengine, vijana waswali msikitini lakini wanavuta bangi yao ni wahuni kulikweli kuna bwana mmoja ananiambia mimi ananiambia ah bwana msikiti yetu, mingine bwana hii ndio yachangia watu kuvuta bangi kwa nini usema hivyo asema hawaambi wale hawaambi kweli jambo mmakosa. wala halitaji kabisa katika msikiti bi maana ikiwa msikiti wetu hatutawaamrishia watu mema na kuwakataza maovu Kwanzia kuamrisha tauhid na kukataza shirki kuamrisha sunna na kukataza bid'ah kisha kuamrisha watu kufuata mambo waliouamrishwa na Allah na kuwakataza maasiya lini watu wataelewa ikiwa hawaambiwi ni kweli waweza kupata upinzani mwanzo lakini fanya subra endelea katika kufanya dawa. ndio hali ya dawa. wasbir ala ma asabak na hapa ndiyo kuna asabru ala aladha fi kwa sababu uwezi kualingania watu wewe kisha watu wote wakakubali kile unachokisema wako watakaokubali na wako watakaoupinga na ndiyo maana usema namalizia mara nyingine usema ikiwa wewe wataka kila mtu akufurahikie nenda kauzi sikirimu na pia si watu wote atakufurahikia ikifika siku ya baridi watakwambia watakuwa watu wao atakututia kifua wewe utatutia maradhi hautasalimika na maneno ya wanadamu hata siku moja hawakuridhia mpaka wamemfanyia washirika Allah subhanahu wa ta'ala watakuridhia wewe ridha nnas ghaya la tudrak kwa wewe zungumze ile haki atakayekubali ان شاء الله تعالى انتسمم يا هابا ما اللي كان اصلن هو نتاع ليق لكن ناونا ميجيو كمحاضره بل ميكون مزوممزه زايد يا ولي اللي تو محاضره والله المستعان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك تبارك الله